Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть стрінки книжки української письменниці Наталки Доляк «Загублений поміж війнами». Це книга про Юрія Будяка «Покоса» – талановитого українського прозаїка і поета першої половини ХХ століття, мужнього воїна Англобурської війни, члена Української Центральної Ради, діяча ОНР. Гідно пройшов Першу світову революцію потрапив у сталінський Карлах. Стринки роману «Загублений поміж війнами» читає авторка. Слухаємо. Київ зустрів Юрія Яковича останніми тріскучими морозами та завірюхою. Каторжанин, що вже відбув покарання, ніби привіз той вічний холод із собою з далекої півночі в європейську частину земної кулі. Плівся до свого будинку, де за ним мала б зберегтись кімната в комуналці. І не знав, чи зможе цієї ночі потрапити до власної оселі. Чи впустять його, колишнього каторжанина. Никався сам один порожніми провулками, ховаючись від людей. А коли видалось опинитись на велелюдному проспекті, не міг ступити й кроку. Здавалось, кожен, хто це проходить повз, бачить у ньому ворога. Кияни дійсно вгадували у сутулому й худому чоловікові того, хто вийшов з в'язниці. Зовнішній вигляд таких, а їх було чимало у Києві, хоча більшості не дозволялось оселятись у великих містах, видавав їх. Чого лиш вартувала зроблена з цупкого мішка торбинка, в якій на дні баламбались так звані особисті речі. Протертий одяг не надто десонував із тим, у який були вдягнені пресічні містяни, якщо не брати до уваги керівних осіб. А от обличчя, верніше, вираз його, не можна було сплутати ні з яким іншим. У погляді назавжди застигло питання, змішане з гнівом та затаєнною ненавистю. Вибачте! Дзвінко скрикнула дівчина, якій на вигляд було років 17, а зиркнувши на покоса, якого щойно штурхнула ненароком, і перепрошувала, заховала широку посмішку і, опустивши голову, пришвидшила ходу, бо навіть побігла, не втрималась і озирнулась, раз, а тоді вдруге. Перевіряла, чи не наздоганятиме, чи не хоче заподіяти її зло, оцей страшний дядько. Нічого, нічого. Про шелестів обвітреними губами дядько, подумавши, вона, напевно, також у школі мої віршики вивчала. Ще й п'ятірки отримувала. Покос стояв посеред тротуару, не знаючи, куди йому далі рухатись. А біля нього снували люди. Під тюбцем, аби не замерзнути, прошмигували усміхнені комсомольці, вдягнені осінньому, Широкими кроками торували свій шлях серйозні партійні працівники з портфелями. Побачивши Юрія в залатаній куфайці і в забрьоханій суконій шапці у шанці, піднімали хутряні коміри добротних пальт, що давало змогу і не чути, і не бачити, що робиться навколо. А заодно і берегти вуха та щоки від морозу, що посилювався надвечір. Поспішали по домівках заклопотані працівники заводу Арсенал у зимових робах. Тиснули один одному руки, знімаючи здоровенні рукавиці, закурювали на останок, кидали короткі погляди на Юрія, який вимушений був притулитись до стіни будинку, аби не впасти від втрати сил. Присівши та махнувши цікавим робітникам рукою, мовляв, усе гаразд, попустить. Роздивлявся, як буксують в кучугурах службові авто, як ті авто виштовхують із заметів небайдуші арсенальці, забувши вже, що вони поспішали додому. В автівках сиділи на бундючині держбезпеківці та відповідальні начальники, читаючи якісь папірці. Дідусю, давайте я вам допоможу». Почув покос над собою, не встиг відреагувати, як дитяча рука просковзнула йому під ліктем і потягла його вгору. От я вже й дідусь», – посміхаючись мовив. У хлопчика, котрий, як подумав Юрій, виконував піонерський статут, вистачило натхнення не лише для того, аби допомогти чоловікові підвестись, а й для того, аби допитати, де він мешкає і вирішити, який вид транспорту йому підійде найкраще. «Ось ваш трамвай їде», – сказав він на підтвердження махнув рукою в бік залізного ковбика, що наближався до зупинки. «Через дві на третій виходьте! На третій!», – повторив так голосно, що на нього озирнулись інші пасажири. Думав, що покос глухий. «Дякую, я знаю», – Юрій дивився на хлопчика з любов'ю. «Вас, напевно, у школі вчать старшим допомагати». Запитав, бо трамвай зупинився, не доїхавши до потрібного місця. Запитав так, як зазвичай говорять з маленькими дітьми. Натомість хлопчина відповів досить серйозно, навіть із викликом. У мене тато такий самий місяць тому повернувся, кинув і побіг через дорогу у своїх справах. Дійшовши до будинку, із котрого його поночі забирали п'ять років тому, не наважився йти у під'їзд. Обійшов будівлю, аби подивитись на вікна своєї кімнати. Там світилося. Чоловік розвернувся і квапливо почав віддалятись від будинку, розуміючи, що квадратні метри, на які він розраховував, уже хтось зайняв. Я так і знав, крутилось у мізках, так і знав. Спинився у безлюдному, засипаному снігом сквері. Посеред скверу між лавами, вкритими кучугурами, оговтався і повернувся назад. На дзвінок у двері відгукнулась сусідка по комуналці. Причинила вхідні, зробивши маленьку шпаринку, і просунувши в неї губи, гаркнула. «Кого там чорти носять такий час?» «Це покос, Юрій Якович. Пам'ятаєте, я тут жив, і ось...» Він простягнув до шпарини документ про звільнення Двері рипнули, жінка, подивившись на сусіда, сплеснула долонями Божечку ж, рідненький, як же ви на себе не схожі стали Але ж ви упізнали, невесело посміхнувся і зробив крок уперед По голосу, басечко, хіба по голосу? Я от хотів був своїм відчинити, пояснював показуючи довго на різного ключа «Так не йде. Так якщо ж він піде, якщо замок змінили? Ото, як вас взяли, то й змінили. Не ми, а...» Жіночка метельнула головою в той бік коридору, де колись була покосова кімната. Жаліслива сусідка обтрусила засніжену спину Юрія Яковича і взяла з його одубілих рук торбинку. А взявши й не знала, куди її прилаштувати». «Пішли, пішли до кухні», – поволокла чоловіка за собою. «Там поговоримо, пошепочемось». В його кімнаті дійсно вже давно жили люди. Не чужі, Юрій знав їх. Не раз отут цій кухні разом чаювали за кращих часів. Покос сидів, похнюпившись і розмірковував, де йому шукати нове житло і як взагалі існувати з цією довідкою, яка правила за додаток. До документів Чого ж ви отак сидите вдягнений, похопилася сусідка Змокрієте, от вологої куфайки Я, напевно, піду Встав за столу, де стояла порожня склянка з-під чаю, який він випив в один ковток Що ж, якщо там вже зайнято Кут-кут-куди, як докурчати, закудикала жінка вона схопила Юрія Яковича за рукав, спиняючи від необдуманих вчинків. Тоді всадила силою на ослін та, насупивши брови щось згадуючи, поплескала себе по стегнах, а вірніше, по кишенях квітчастого фартуха. Перевіривши кишені, похопцем почала нишпорити по шухлядах дерев'яної тумби, пофарбований у брунатний колір. «Ось!» – простягнула ключ. Не його ключ, чужий. Юрій Якович взяв, покрутив холодну залізячку, затисув у лоні і відчув, як метал теплішає. Вважайте, що відбувся обмін за згодою. Здалось, що сусідка неабияк зраділа, що покос не здіймає скандалу. Тим більше, скільки вам треба, правда? В чию Поцікавився лаконічно, бо ж не втямки йому було. До котрої з шести кімнат у комуналці його переселили без його ж згоди. Кімната Юрія Яковича Покоса вважалась серед пожильців найкращою. Мало того, що вікна виходили на оквітчений та тихий двір, ще й метраж давав змогу зробити з однієї кімнати за допомогою перетинок та ширм щонайменше три. Два великі вікна добре освітлювали приміщення, а місце положення між двома капітальними стінами унеможливлювало проникнення в кімнату всіх звуків, які народжувались у комуналці. В надії на ласий шматок, починаючи з 28-го року, коли Юрію Бодяку була надана кімната як радянському селянському письменнику, на нього почали надходити скарги до різних комітетів та інстанцій. То він, бачите, жінок до себе водить різних, то не спить ночами, то не виходить тижнями з кімнати. Були й такі заяви, згідно з котрими Юрія Яковича потрібно було переселити до якогось письменницького гуртожитку, оскільки в квартирі проживають загалом сімейні люди і мусять тіснитись у набагато менших кімнатках. А це, мовляв, підриває віру в соціалістичне рівноправ'я. Деякі сусіди, не отримавши відповіді на перше звернення, більш не повторювали спробу. Та знайшлись аж такі настирні які довели справу до логічно, як їм видавалося, кінця. Переможцем у боротьбі за ласий шматок щастя став товариш Остапчук відповідальний працівник облспоживспілки, член партії, ентузіаст і щирий любитель суботників, турботливий чоловік і батько. Товариш Остапчук в епістолярному жанрі зазвичай використовував щодо себе слово сполучення «батько по сімейства». І це виглядало на папері досить вагомо. Щоправда, по сімейству його складалося з дружини дорослого вже сина, який до того щив окремо від батьків. Остапчуки ще коли покос вважався селянським письменником, а не ворогом. Мешкали у схожій на коридор кімнатці з одним вузьким, як бійниця вікно. Квартира за проектом була п'ятикімнатною. Але після ущільнення одну з кімнат перегородили дерев'яною стіною. І от вам вже... Шестикімнатна комуналка перегороджували чиюсь кімнату саме для того, аби вселити оцю родину Остапчуків. Не минуло й десяти років, як працівник облспожив спілки, зміг перевести речі з якоїсь недолугої комірчини в простори майже панське житло. А в його комірчині серотливо чекали на хазяїна арештанта речі та побутове приладдя, скидане на купу, як не потріб. «Ось!» – сказала якось Приречено сусідка, коли вони удвох відчинили двері кімнатки. А де меблі? І навіщо я це запитав? Подумав, поки сусідка хвилю мовчала. Вони ну, не влізли сюди, пояснила похабцем. Правда, сюди вони не стануть, погодився Юрій Якович, не промовляючи ані слова, але ствердно киваючи головою. Остапчук залишив їх у тій кімнаті. Тут, бачите, є все необхідне. Сусідка витягнула руку за спини покоса, який стояв у дверях, і оглядав нове своє житло. Сусідка тихенько на шпинках вийшла з кімнати та зачинила за собою двері. Юрій лишився на самоті в цій вузькій камері, дуже схожій на в'язничну. Хіба книжки і полумисок відволікали від думок про тюрму? У столиці широко і пафосно відзначали 1 травня День Солідарності трудящих. Із численних гучномовців лунали веселі, схожі на марші пісні і звитяжні заклики у коротких перервах між співом та музикою. Із самісінького ранку околишніми вулицями сунули до центру організовані колони й групи людей. Молоді тримали під руки старих, усміхнені татусі зі своїми чадами на руках, немеч щасливі матусі з кучериками у світлих сукнях, які дивним чином були схожі одна на одну і за кроєм, і за відтінком, і за фактурою тканини. Нікого з жіноцтва це не засмучували, вони ж бо солідаризувалися навіть у такий спосіб. Підлітки сновигали між старшими в надії щось утнути, але за ними пильно стежили суворіком сомольські ватажки. Кияни тримали в руках букети блідо-фіолетового бузку, трохи прив'ялого, махали тими букетами знайомим і незнайомим. Аби ще більше розвеселити і себе, і собі подібних. Майоріли червоним стяги, піонерські галстуки, транспаранти. Грали духові оркестри, примушуючи любителів потанцювати, пускатись у танок посеред вулиці. Юрій Якович, спираючись на поки, який йому віддали за просто так молодята з сусідньої кімнати, сказали, що він належав герою громадянської війни, і собі потихеньку йшов до трамвайної зупинки. «Краще під'їхати ближче до Хрещатика, бо зараз не проштовхнешся», – радила Зіна, і Юрій Якович погоджувався. «Визначити отак при побіжному погляді на покоса, що він нещодавній арештант, було неможливо?» Гарно підстрижені вуса і вихлястий чуб, сірий, не новий, але в повні пристойний костюм, і оцей ціпок з міцною ручкою додавали йому ваги. Рогові німецької роботи окуляри, які подарував Юрієві Будяку, редактор дитячого журналу, перетворювали простого дітка на інтелігента. Побачивши котрого, навіть Остапчук не втримувався, аби не торкнутися на знак пошани пальцями до криси свого солом'яного капелюха. Добрий день, товаришу Будяк. Улесливо розтягувалась у посмішці Остапчучка, бо ж кілька днів тому до квартири приходила ціла делегація відповідальних товаришів, які складали акт про умови проживання відомого дитячого письменника, який мешкає в недостатньо пристойному, як для нього, приміщенні. «Зі святом вас, шановний товаришу будяк!» Юрій не гнівався на Остапчуків, не бачив вагомих причин. А вони, аби якось загладити свою провину, щоранку виходили на кухню з газетою, в котрій було надруковано того чи іншого покосового вірша. Давали знати, що не лише знають про таланти сусіда, а й послідовно досліджують його, той талант. Бувало, вступали навіть у дискусії, чи потрібно було наділяти того козлика такими яскравими характеристиками. Це смішило Юрія Яковича, але він сміявся, лише усамітнившись у непридатному для такої людини помешканні. На розі колишньої лютеранської, переіменованої на Фридриха Енгельса та хрещатика, ніби від землетрусу гула земля. Юрій Якович, наскільки міг, прискорив ходу, витягуючи вперед шию, аби вже здалеку щось побачити. Вздовж центральної вулиці по обидва боки вишикувались через інтервал військові. Між ними їхала колоннами. «Важка техніка! Ого! Ого! Яка махіна!» – кричали на все горло хлопчаки. Вони не могли впоратись зі своїм захватом. Вони показували одне одному пальцями туди, звідки здавалось, прямо на них були наставлені довжелезні дула танків. За танками сунули бронеавтомобілі. Їхали неквапливо, дорогою гарчали, як злі пси. Покосище ніколи не бачив таких машин. Їх почали випускати лише два роки тому. Той військовий парад був чимсь на кшталт демонстрування м'язів, яке мало б вселити в і без того полум'яні серця радянських людей віру у свою винятковість, у непереможність та силу. Пересічні кияни, особливо жінки, плакали від радості, сміялись, цілували в емоційному піднесенню абсолютно незнайомих громадян, котрим пощастило стояти поряд і спостерігати за мітцю радянської армії. Суворість зберігали лише військові, навіть ті з них, котрі спостерігали за парадом як глядачі, по їхніх обличчях, принаймні Юрій Покос. Добрий психолог, котрого навчило саме життя, вгадував, що не все так райдужно, як це хочуть показати керманичі. Ви слухали сторінки книжки української письменниці Наталки Доляк «Загублений поміж війнами». Читала авторка. Режисер програми Оксана Петрова.